פרק מ"ה כה אמר אדוני למשיכו לחורש אשר החזקתי בימינו, לרד לפניו גויים ומותני מלכים אפתח, לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא ייסגרו. אני לפניך אלך, בהדורים אישר, תלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע, ונתתי לך אוצרות חושך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 וממערבה, כי אפס בלעדיי, אני אדוניי, ואין עוד. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני אדוניי, עושה כל אלה. הרעיפו שמים ממעל, ושחקים יזלו צדק, תפתח ארץ ויפרו ישע, וצדקה תצמיח יחד. אני, אדוני, ברתיב. הוי רב את יוצרו, חרס את חרסי אדמה. היאמר חומר ליוצרו, מה תעשה? ופועלך, אין ידיים לו. הוי אומר לאב, מה תוליד? ולאשה, מה תכילין? כה אמר אדוני, קדוש ישראל ויוצרו, האותיות שאלוני, על בניי ועל פועל ידיי תצווני.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 יגיע מצרים, ושכר כוש ושבעים, אנשי מידה עלייך יעבורו, ולך יהיו. אחרייך ילכו, בזיקים יעבורו, ואלייך ישתחוו, אלייך יתפללו. אך בך אל, ואין עוד אפס אלוהים. אכן, עתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. בושו וגם נכלמו כולם. יחדב הלכו בכלימה, חרשי צירים. ישראל נושה באדוני, תשועת עולמים. לא תבושו ולא תקלמו עד עולמי עד. ככה אמר אדוני, בורא השמיים הוא האלוהים. יוצר הארץ ועושה הוא חוננה. לא תוהו ורעה, לשבת יצרה. אני אדוני ואין עוד. לא בסתר דיברתי, במקום ארץ חושך. לא אמרתי לזרע יעקב, תוהו בקשוני, אני אדוני דובר צדק, מגיד מישרים. יכווצו ובואו, התנגשו יחדיו פליטי הגויים. לא ידעו, הנושאים את עץ פסלם, ומתפללים אל אל לא יושיע. הגידו והגישו, אף ייוועצו יחדיו.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 אך בה' לי אמר צדקות ועוז, עדיו יבואו ויבושו כל הנכרים בו. בה' יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל.